Zer <totipasen> parrandagile zutodoko hasti eta Plasetako Dantzari mitologiko guztiak. Hongi ettorriaak jaiz zera zortxoorte gira. Jai herrikoi eta biltzeko igirratzaio sorta berezion honetara. Ni, jure naiz eta gaurko sai honetan gidari lanean ibiltzeko eskatu didate,gidariilna esan beharra dago batzuetan oker eta beste batzuetan okerrago egingo dudana, beraz izan pazienttzen nirekin, edo ez! <laughs> Irola irratiko frekuentzen zaudete, edo agian Euskal Herriko beste irrati libre edo Euskaldun baten bide zentzuten, gogoratu, zeurea erabili. Jabetuko sineten azken aldian, jaiaren barnean elkar topatzeko aukera aukato gintzaigulazta, bai, espazio itzi zein irekietan, eta horrek ze triste jarri gaituen ere nabarituko zenuten. Baina hain dugu gogoko jaikidekin hitz eta pitz ibiltzea, txokobero eta deitzu hau sortu dugula txortsortegia deritzona zuen belarriak berotzeko txosnakobarran goizeko barrek biketatzen dan den edo herrikirolen osteko poteoan bageunden bezalaritzeko baina noski askos ere alkohol gutxiagoarekin eta bertsolaritan baino serioago sarri honak honetan zera izenburua jarri diogu jai herrikoiak izango bai dira gure eztabaida gaia Gure elkarrisketen txupin eta traka. Gaijai dagokionez jai herrikoien izaera parte hartzea eta hiri eredoarekiko harremana izango dira orokorrean jorratuko ditugunak. Ikuzpegi Anitzetik. 3 txortsortegietan zehar jai giroa lehen eskutik ezagutzen duten kiden arteko elkarrizketak aurkeztuko dizkizuegu. 3 txortsortegi beraz 3 galdegai herrikoien hiru dimenio. Zer dira jaierrikoiak eta zertarako nahi ditugu, nork antolatzen ditu norekin eta norentzat, eta non ematen da jaia eta nola moldatzen da? Hiz potoloak dirudite, baina ez da inbesterako eta halakoetan gure izkera militanteetan tematzen garen arren, oso arrunt hitz egiten saitu gara. Eta lehenengo atalarekin hasi baino lehen teknikoki lagundu gaitu zuen guztiei eskerbereziak eman nahiko genizkizueke. Anel Indane eta Zorrito de Irala, Zarza Parrilla, Irola Irratiko, Gisele eta besteak. 99 FM ko Pejo Bilbo, Iria, Irratiko, Hane Zabala eta Ibon. Eta nola ez, aipamen berezia egin nahi diogu baniari eta bere irudimen politikoari. Mai inguru simple batzuk txortxortegietan bihurtu dituelako eta emakumeok egindako diskurtsoak lehen lerroan egotea, aspaldiki gaindituta izan behar genuela erakusteagatik. Azkenik, txortxortegiaren atzean egon direnen euskarri emozional izan zareten hoi, Ezkerrik asko familia maite aituztegu. Hau esan da, guazen ba, azdadila jai zera, bot atzupina! <totipatik> Jaietan graduatuak guztiak. Maji Bulen irakaslea. Jone Gartzia, Saniko Ibarrako kazetaria. Sirikatzen kolektiboko iker... Hane Zabala, Bilboiriako kazetari eta irratigidaria. Usue Gutierrez kazetari deustuarra eta astika herri okupatuko ausokidea den, Maria. <totipasen> Mai ez da deustokoa, baina osta-osta. Jai, osta. herrikoien funtzaz eta izaera errikoiaz jardun dira jone eta bera gure lehenengo elkarrizketan. Ara hor! <totipasen> Gantzak! Aikreke! Gantzak! txortxortegian, Magi bulenekin. Kaixo, Magi, zelan zaude? Deo nosa ongi, eskertzasko. <gülüyor> bueno, lehenik eta bein, a, saldu apur bate mundu guztiako katzeko norsaren. Ezan bezala, bezala magi bule naiz, britaniarra, baina orain dela jaia hobeita mar urtez Euskal Herrian. Bizi naiz eta lan egiten de Euskal Herriko Universitatian gizarte antropologo moduan. Eta zein nazure ikerketa gaia? Ikerketa gaia beste, beste jaiak eta... Mm, rito festiboak genero ikuspegi batetik. Ba, ja gaiari heltzeko zer da jaia edo nola definituko zenuke jaia? Ba, hor, nik uste dut eh, jaia, zer den jaia definitzeko, ulertu behar dugu, edo ulertu behar dugu nidea nagusiena da, jendia elkartzia dela. Uh -huh. Jendia elkartu leku jakin batian eta Gero ezango du jaak funtzio ezberdinak. ez Jaimota mota ezberdinak de, baina helburuak esatenera edo ondo pasatzea elkarrekin uh -huh. zerbaito ospatzia. eta zerbaito ospatze horretan daude agian pi lerro ez. Alde batetik dira norbanako edo arrazoi pertsonala gasako ospatzeko, Betetze bat, eskontza bat, edo agian gauza arruntak, ez, azterketa gainditzen badugu, da baimen ateratzen. Gunean, pues, hau esango da ospakizun ba, bat, ez? Eta beste aldatik dira ba, ospakizun ba, edo erliziosoak, edo zibilak. Dan, pues, agien orain esango ditugu gabonak, i, jauteriak, horrelako azpakitzunak, ez? Mm -hmm. Eta... E, horri ere gaitu nahi nioke erritoaren idea. Zein jaiak askotan e, dira gizarte erritoak. Eta errito batean e, zer gertatzen da dira. Gauzak erripikatzen dira. Orden, ez orden bat dago. dago Bakoitza badu bere errola, bere funtzioak eta nolo aiten dakigus ere gindar dugun eta orden horri jarraitzen da eta badu funtzio simboliko bat Ezentu urretan zer izango lirateke jai errikoiak? Jai esan dugu ez jaiak bira jende elkatzeko emotibo edo izaki bat erriko jori urlatzeko berriro bi dako, ez, alde batetik Erri Izak ematen digu uletzeko herriaren e, dela jaiorien. Mm -hmm. Ordon Herrri ma mailan ba, herri espazioan ospatzen da ez herrian bertan egingo da, Antolatzaileak esango dira herritarrak, e, aktoren nagusiak esango dira bertakoak, Erpaileak dira eta gero bestetik, Ba, erriko, ja, kulatu behar dugu, zentzua ba, erderaz izango da, popular. Eh? Mm -hmm. Orduan popular, zer da, da, ez bakarrik errikarron zerbait. Bizik eta denon gustora eta denon eskura bai bat. O, urruti bizitzen dugun zerbait, baizk eta zerbait gertu. Zera, urruti esan nahi du, eta gian kultura, jasoen literatura, baleta, ez dira herrik, osea, jai herrikoiak, kultur herrikoiak esaten dira em, ak, mm -hmm. baina maña musika zatinugo popularra, ez? Hau da, denok gustatzen zaiguen, ulertzen dugun eta berriro ere parte hartzen dugun horretan. Zein da jai herrikoien ibilbide historikoa men Euskal Herrian? Eh Ekuste dut historian zibati dugu e, itoaz esango dira Frankoren garaian baino lehen eta gero Hor <coughs> dago atesta no jai asko bertan berak geratzen dira etagian aurretik ikustezakegu herriko ba, e, herri ba, txikietan egiten ziren jaiak Gero Franko eta oh, berrizgurratzen diren. Egalibidez, lantzeko jauteriak e, edo horrikusiko dugu bat, tolosako inaterioren jaupena naiz eta Frankoaren garaian ezan. Baina gian, aurretik esan ziren so, em, festiboak eta Gero e, zartzen da elementu kritiko rebindikatiboak. Eh? Mm -hmm. so, Frankoaren garaia eta Gero... Aipatu behar ditugu herri mugimenduen eragina. Eta hor kosto horrek markatzen du bilbidea gaur egun arte. Eta mm -hmm. gaur egun e, zein puntutan daude du nolakoak dira eguno jai errikoiak? Mm -hmm. da, ez dago nolabait erantzun bakarra ez, edo eredu bakarra. Uztu mm, eraldi Eta aldaketan momentuan gaudela. Eta um, um, e, jai asko aldatu edo aldatzen ari direla. E, zangonuke alde sozialak dientzen du, zer lehen agian elemento religioso edo elemento zibila um, indartxoagoa in zen. Um, eta gaur egun gauz asko ba, politikak daude Eta mm, feminismoak eh, parte haundia, zaten ari da, aldaketa hauetan. Eta nik uste du hor dagoela, oza, alde batetik, eraldaketa, mm -hmm. baina eraldaketa beti ekaptzen du resistentziak. Eh, ordu bestetik, eta da gauzazko aldatu eta ziren berian eh, dago, nola bai, tradizioaren em defensa, dago posta hor naia ja mantentzeko, eskaltzeko em, ondare immaterialen konzeptua gaien ari da zentsu batzuetan eta hor ordun dago oso intereskarria, oso potentia mm -hmm. uste dut esko aldatzen ari direla mugimendu mm -hmm. sozialetan eta politikoan, pues beti ikusiko dugu jak Zu kusten zu jaiak eh, gara iberrietara moldatu behar direla? Mm, bai, noski baietz. Noski baietz. Nik uste dut, em, karor oso ezaguna, eh, ezanda eh, Hobbsbomen konzeptu bat, eta u da mm -hmm. tradizioaren inbentzioa. Eta eh, tradizioaren azmakizuna. Eta askok eh, gure jai edo gure herriko, Oihuturetan ulertzen dugu norbait sakratua bezala, eta hau da mm -hmm. jaien uh, arlo simbolikoa, da, ulertzeko hori da uki ezina. Jaiaue, pues gure arbasoen haso dugu, transmititu biart dugu, mantendu biart dugu eta bebestu gure kultura eta hori eta, hau da herriaren kasuna eta identitatearen te. Baina, ulertu behar dugu, ere tradiziok guztiak, eh, giztakiok, asmatu egin dugu momentu batian. Orduan, asmatu eh, gituen gauzak, pues ere, gaur egun aldira berresmatu. Idor uh -huh. jo nebarkadu baina buka, oza, hor dagoa okazue, galdera oso polit bat esatenez ez, ezin, ulertu behar dira, Bye. ere mantendu. Horpensatu uh, dut, sustraiak, claro, ea posible den sustraiak mantendu, berian, pues, eh, suaitza, zuaitz, bada, jaiaren metafora, zuaitz, uh, oiek, aldirajun, pues, agarrak, ostoak eta frutuak aldatzen, sustraiak mantendu. Baina ere, esango nuke, sustraiak, baitez mitifikatu beharko ditugu, E, ze batzuetan sustraia peraiek ez dira egokiak e, gure gaur e eggunko gizartean. eta baldin badira bazterkarriekin lotuta edo arrazaairia edo matismoi lotuta errotik atera beharko genituela. Nola eragiten du jaiak gure bizitzetan eta gure proiektu politikoetan? Mm -hmm. em, gure bizitzan, eso, importantia dira harreman sozialetan, ezta? Importantia dira ere em, em, gure bizitzak antolatzen. arte bezala, talde bezala, kolektibo bezala, jaiak, jaien egutegiak markatzen du, antolatzen du mm -hmm. gure bizitzak. Horrak, gure lan egudu, gunak, mm, antolatzen dugu egutegia, pardon, markatzen dute epistak, gizarte mm, baten, izi da ritmoa. Eta mm, proiektu politikoa ere zan duzu, ezta? Bai, bai. bai, nola egiten duen proiektu politikoetan. Bai, hor, em, a, lotuta, eta nik uste gaur egon, baina lehen ere, ematen dugu estena bat, Egunerako estenotokitik at, gute, mm. estenotokit berezi bat, nun aldugu antzestu, gure keska, diko, az, em, azken finean jair dira, olatzen badoguk estenotoki bezala, ematen digu leku bat, nun antzesteko, ez da performantz bat bezala, baina e, ez du ez nahi, Aldarrekapen hori ez dela hala edo ze doa, ez beste estena toki bat, ematen dugu augerazko em, imaginarariotik ere,ska pues aldatzeko eta erabiltzeko ez, eh, hori bideratzeko gure gure aldarrikapenak. Mm -hmm. Zer bilatzen dugu edo zer lortzen da jaiaren bitartez. Zer lortzen da? Bal, eh, lortzen da prinsipios lortzen da gizarte baten nioa zendu tarte eh, harremanak mm, dago konzeptu bat eh, Victor Turneren dena, beda zen antropologo britaniarra Itzen da komunitaz eta komunitaz da zona bat zuen, eh, arteko Na, berezia sortzen da adibidez, bueno, jaiak ikusi aldego, baina ere egian resagoa ikustia bol partido batian el kartasun berezi bat sortzen da eh, mm -hmm. ikus ikusleen partian Mei. eta zerbait eh, ezkara eh, elkarri ezagutzen baina mm -hmm. momento horretan sentitzen dugu bat Jaietan ha, zaitekeen zerbait, nun momente batean musika delako, edo eh, ez, zerbait aktu eh, principal bat badago, mm -hmm. adibidez eh, alarde bat, desfile bat, horrelako zerbait musika eta denatzen sentitzen dugu parte, ez, dan borrada batian, hor sortzen da zerbait berezia, ez? Ordon dago hori, gero dago lan egiteko, elkarrekin lan egiteko, sortzen den, osea, entartzen dira harrenmanak, gero zegun eta zer, ez? Herri, uh, herrikoi batean batian dugu harrenman erarkikoak, ez? Mm -hmm. Baina jai bat zuetan, ematen dira Garkiak, ez? Nor agintzen du, nor erabekitzen du. Ten ikustedu perriro ez lehen izan dudan bezala parte hartzia. Ez importantia dela, esango nuke hau bidela jai errikoien eh, koa edo mm -hmm. esau garri bat, ez? Orduan parte hartzaile bada, pues esan behar dira berdin zailia, ez, harremanak. Eta hau da eh, biatu beharko ditugu, ez? perdintazun hori, zentzu guztietan. Uh -huh. Ala ere, egun zelako eh, arremana kematen dira jai Ba Baina ikustu, baina daude oso erropazomen enterezkarriak ez, el, berriro feminismotik, usto, feminismo gimendu feministek eragina handia ezan du jaien antolaketan, jai eh, errikoien eh, proposamenetan, nire beste mm, kompartzetan edo txopnetan, ikuso hor dira eta ezaten ari da prozesu, hausnarketa prozesu bat, nire planteateo egin dira eh, emakumete gizona arteko harremanak, eh, nire lehen baino askoz jende gehiago beste herri etiketorri dira eta hori ere planteatzen dira, bai zeminismoan bai zailen hartian, e, bateratu, eh? ola jai inklusibo batzuk ere. E, Uztuzu bestelako harreman motak ere kitzen ditugula jai errikoietan edo beste e, ba, jai erredu batzuetan? Bestu toso ondo ulertu. E, Osa, hia e, jai herrikoietan beste erabatean harremantzen garen, e, ba, beres herrikoiak ez diren ba, jai hereduetan. Baina, mm. uste, bai, ze, baduela zer ikusirik e, antolaketarekin. Mm -hmm. Zen jai herrikoietan, importantia dela eta egiten dela, e, arteartzaileak ez dira, bakarri beste batzuk antolatzen diren bait zuzen bait zuzetan parte hartu, baizik eta mm, egiten da ez? herritarren eh hau da bai erabakiak hartzen, bai e, antolatzen, lana banatzen eta gero es bakarri lan egiten, baizik disfrutatzen ere. Ordu nikoso hor ikusten dugu kontzientzia bat non Pakoitza badu bere papera, baina zaiatzen da papero paperoiek modu berdintzale batian, banatzen ez da beti posiblea, hori nik oso elburu batzala dago. Ez? Eta segun eta zen nolako tradizioa dagoen atzetik, hori aldatzen uh -huh. da edo ez, zen aribez dan borrada batian, da, daude em, rol batzuk, E, rol jerarkiko batzuk, ez da? Oron da, el dambor nagusia, ba, berea, ba, gintzen duena. E, uh -huh. el, alardetan, ere, dago, general bat, horren zagunetaz, zer, antzesteen dugun, ba, hor, planteatu behar da, nola, banatu, rol hauek, eh? eta nola bizi, antzestpen bezala, edo nola bizi, Mm, erreala ziren bezala, eta eh? nik usto, hau e, e, zaiak erada ulertzeko hau ditira rolak, da, lehen izan dudan bezala performantz bat da, Ordo nahiz ni generala esan, eta, um, ba, kantinera, a, bia berdin zan beharko garela, eh? E, tamainari dago kiionnez e, jai eredu herrikoia zukuste duzu erreprodzitu litzatetekkeela edo ze tamaintan no hau da. herrian o sea, bai baina hai bezirian dietan edo e, geografikoki handiagoak diren e, jai ereduetan eraman e, edo er daiteke eredu herrikoia. Herria gunditan, agian ikusetan dugu oso intereskarria dira hausoko e, jaiak, ez, eta hausoko antolaketak. Zin ikus du, hauso asko antolatzen dute eta bizitzen dute bere jaiak herri txiki batzuetan. zuetan. Zer eta zagunetaz zein herri txiki, orde daukagu herri txiki batzuk nun beraien jaiakain ospetsua diren betetzen dira e, poko publiko batekin. Eh? Mm. Berriro, haipatzen pues, du lan, edo ituren eta subietako jauteriak, e, jende asko joaten dira orduan. Ja, Naizte herri zikiak ezan, herri e, mailan maiako parte hartzia, baizeketa, ordu espektaklo ere eskaintzen ari dira, ez? Mm -hmm. Zatzen dira beste faktore batzuk, olaik masifikatsen bida es eta bien beraien zata hau da problematikoa. Nezta bakarrik esan, pues herri ez dira estira no ideal bat ere, ez? baina bai mm herri -hmm. txikiak ereien badute aukera gehiago eh noia gaitatu ditugu harren hoiek estutzekos eta guenako ekar ezagutzen dute eta da, o, jaiat dira aukera bat, sendotzeko pues, arreman hauek, ez? Eh? Baina, herria onditan, ez dut dela garrantzitsua garrantzi dela, baizik eta, riro ere, norka gintzen du, norka erabakiatzen, donostiko azten aguzia eta piraten aldea aldugu ekuziez. Eh? Zer, nork agintzen du, nork erabakitzen du, non jartzen da diru ba, e, udalak, andolatzen du, aztena guzia nola baita ofiziala, jatek aprofesatzen dute beste bestelako jai bat, oza jai errikoi berez. E, jai errikoiek, esan eh, du komunitatea de, era, eraikitzeko indartzeko balio dutela, baina beste elektik izan desakegu eguai figura, jaiak eh kontsumitzera kontsumitza e, eh doana, ezta? E, pues adananto la da, dagonean e, jaietara hurbiltzen denaren jendea zelan e, ba, jaie herrikoietan zelan batzen da hori dana. Eh eta kontsumoa, bai. Eta? Koste dut horere, koste dugu kapitalismoaren zagian eta gian hau da zerbait jai, gaur egungo haietan ez? eta nolabait eredua da gizarteren eren gizarte eredua, mm -hmm. hau da haia gizarte bezala konsumera e, bultzatzen du, ez? eta hor dut haia bihotzen dira konsumera Bideratutako espazioat, non butzatzen gaitu, ba, konsumitzera eta aliketa gehien, hobeto. beto. Einaldi berian, daude iniziatiba intereskarri asko, ez, ez da berria kontsientzia ekologikoa gure jaietan. Eh, dalontziekin eta, eta borra kudiatzerekin, mm -hmm. horrelako gauzat, ikustu dira gaur egungo jai herrikoien ikurra ez da? Horrelako erabakiak eta orrelako erabakia keta praktikat em o jaiak ere hainpentsatendo goba asteburuko jaiak e, agian bihorto dira kapitalisma bultzatendo du, tensioak de em, mm -hmm. mekanismo bezala. la Ordu nahu ez da berria ere, baina gian begiratzen badugu jaiak, e, ez da, erabat lagunkarria, ez da? Mm -hmm. da Bait beti esan dira nola baita tentsioa deskargatzeko, baina hori lotzen bada kapitalismoan, konsumerekin eta alkohol konsumerekin bakaltzen dugu beste hainbat gauzak ez, gure jaietan. Mhm. Mm eta ja amaitzen joateko eh, azkenean jai hien bitartez ba eta usoko talde lokal askok ba euren urteosoko proiektuak garatzeko txandute adibidez aurten hori guztia faltan izango dute zelan ustedu zu berrasmatu alko direla proiektuak Igual, aukera dela be bai, buelta bat emateko, ba, zelan sustengatzen duten euren e, edo dugun, e, gure jarduna, ba, e, batik bat, alkola saltzetik e, urtean aste ba, e, baten. Mm -hmm. Bai, Piskal, goiz da, ikusteko ez? Zerka, zer, esango diren urte honen bat ez da? Zerka, esan ditugu egin gin batzuk Kauzake egiteko, ez era galtzeko eta um, izeta e, jendi asko bildu, e, bildu ezin duten, Baina nolaabait gauza batzuk egin dira um, i, e, ikusteko edo elkarrikina abesteko, edo kaletik e, spektakuloren bat. Ja, horrez da parteen niikusto nik, nik espero dut, ausnar hausnarketa garingo direla duke eh? zan duzu enbezala nekustu eh, pentsatzen dut asko erabilia zan dute momentua pentsatzen dut zer egiten ari gara mm -hmm. zer da zer den gure ere dua eta berriroa zeratzen garenean kalera nola atera nahi dugu jo, momentua nahi, nahi zetago gorra ezan pues, ematen dugu justo eten hori Eten bat, pentsatzeko, jo, egon gara egiten orain arte. Eta mm. nola aldugu beto? Bale, fenomeno, eskerrik asko, magi, ba, denbora hartza gaiti gurekin egoteko, eta tarte hau eskintza gaitik, ba, jaien inguruan hausna hartzeko. Beno, zuei, hau den antolatzea eta ba, aukera hori, aukera hau emateagatik. Ba, alaztele arte, magi? Ba, lehikera arte. Agur, bai. Agur, Bak, zeruaba, itudo ara sarna ta. Shenulira o you ne. gendartea aldatzen doa. Gauza batzuetan egoki, beste batzuetan korrentearekin bat. Sustraiak mantendu, baina ustalduta daudenak moztu. Jai eredu herrikoian sakontzen duten adibideak badaude. Komunitate txikietatik gertuago dauden ereduak, den eta izan daitekenaren arteko distantzia laburragoa duten proposamenak. Jai eredu herrikoi hegemonikoaren bertsio alternatiboak Sistemari erresistentziaren islada bezala, barne kontrasunak azalartzeko erosotasun handiagoa ematen duten aukerak dira. Autogestio maila handiagoak. Ospakizun eretikoak. Jaia komunitate baten desireei eta gorrotoei bidea emateko tresna izan bada ere, eta astikarrek ondo dakite horri sukua nola atera. Usue Deustuko ausokide eta kasetaria hurbildu da Astika herriko errealitatera. Haien proiektuaren egoeraz, komunitate eta jaiaren arteko harremanaz eta erresistentzia ardatz duen bizimoduan zakontzeko. Amorru antolatuz, Astikarria defendatu. Iñonizateko tan engarar emenonoeja. Zavale Karri uh -huh. riako mariarekin e, bueno, Maria Aztik herriako proiektuko kide da Hastikarria bada e, asuan kokatutako baserri multzo bat Eta bonasttikriako bueno, kidbe erabaki zuten bimila eta urtean orain namamaz urte dagoeneko bertan aspaldi zuuden baserri multzo bat... E, kukupatu edo bentsate espazio horri berreskuratu eta bizitza berri bat ematea. Horretarako Astikarriaren proiektua eraman aurrera hurrera amazazpi hurta huetan eta beste kontu askoren artean, jai ereduari arrantzia eman diote. Kuntxezkoa delako beraien proiektuan eta eta eredua autogestionatu baten eredua jarri dute martxan. Behintzat espazio txiki baten, mundu berri baten ametsa bihurtzen hasi nahi zutelako. Eta pixkate horren inguruan, jai eredua autogestionatu baten inguruan, erresistenzaren inguruan hitz egiteko laukaguen Maria, eixo Maria? Bueno, Piskate jaiari buruz ari gara, jaiariru ari buruz, autogestiari buruz, orduen oinarrizkoa dirudien galdera, baina beharra bada zaia izan daitekena erantzuten ere, e, zer da jaia zuentzako ez. Mm, bargirago, jaia aztikarriaren identitatearen partea dela, E, jende asko jaien bitartez ezagutu gaitu eta horren bitartez guk ere erlazioak sortu ditugu kolektibo eta norbanako ezberdin ekin, ez? Bueno, badakigu azteik herria amazazpi urteetan zehar garatu den proiektua dela eta argi dago hemen proiektatzen den e, jai ereduaren inguruan hausnartxeko denbora esentea izan dugula beraz jaia ulertzeko eta sortzeko moduak e, aldatuz joan dira, ez? ja eredua edo jaiaren heientzia zehazten ez, dugunean, Zorkuntza proiektua edo prozesua jartzen dugu martxan, eta bueno, poz hori da burura etortzen zaguna jaieta zitxe egiten dugunean ez. Ezken Finan prestakuntza prozesuak, prestakuntza egunak eta ez bere e, jai egun konkretuak ez. Aztikako jaiak e, jende askoren parte hartzeagatik dira posible eta elkarna bueno, horretan gure arteko harremanak indartzen oliikatzen ditugu ez. Es atenarizarenagatik esan dezakegu eusnarketa eta eta garrantzia badaukala egiteko moduak eta bideak, ez askotan elburua ez dela beti jaia baizik eta bidea nola egiten den. Uhum. Horregatik, e, bueno, pixkate bide horretan edo aipatzen ari zaren batez ere egiteko modu hoietan, ez e, zer, e, zer uste usteduzu zuek e, lortzen dela jaiaren bitartez edo beintzat zer da lortu nahiko zenuketena, ba garrantzi hori emanez eta eusnarketa guzti horien bidez, ez? Bueno, gurotasuan zuen... Beti eman diogu garrantxien dia erritoari antolatutako jaiguztiak, azken finean, erritoaz eta komunitateaz e, zeharkatutak daude. Moduren batean, gure arbasoen egiteko erak berrezkuratu nahi izan ditugu, posaribidez, individu laitatea saratago hausolanean e, arituz, e, maiaren inguruan hausokide eta bertako produktuekin elkartzen garenean, ez. puntu oso interesgarria, gure kasuan, e, ospakizunetan, e, naturako elementuei e, ematen diegun e, garrantzia izan daitekez. Azkenean, posaribu, haueke raspetatuz eta gora ipatuz. Izan ere adibidez zuari ematen diogun mm -hmm. garrantzia astikan, ipatxekoa da, ez? Azkenean gure ospakizunetako oinarrizko elementu moduan ikusi de, dezakegu, ez? Ta bueno, pos, apur bat kontzeptu guzti hauek erabili ditugu jaien abiapuntu moduan, e, baina, bueno, bertatik ogoita bat garren mendeko e, jaibat e, sortzeko, ez? E, hori noski. Eta, bueno, esan e, dezakegu atxera begiratzen dugula eredua eraiketsuko, ez beste gauzen artean, ez? Bai, e, zerbait gaur egunan egiteko, nondik gatozen hori da. gogoan eukibarraela beti ezta, eta piskate atzera begira hortan gaurkotzen uh -huh. dituzue gero elementu horiek. Hori da. Eta piskatea ipamena indiozu jai, jaien e, momentuari, jaien uh -huh. prozesuari, baina jaiak e, momentu baten gertatzen diren ez, e, kontu bat dira, eta hori gero nolaabazuen filosofia aratago doa ez, bada, egunerokoan txertatu nahi duten zerbait, edo bizitzeko beste molde baten nahi hori beraz e, nola kokatu hori ez, e, nola txertatu jaien eredua, os narketa guzti hauek e, eguneroko bizitza nola baiit. E, bueno, eragiten duela argi dago ez, e, horregatik hemen e, asanblagakaste azkenetan egiten ditugu eta inoiz asteleen batean, ez? Eh, bueno, orain eh, jaio espakisu gutxi daudenez, pues bueno, astelen batzuetan laikartu gaitezke. Baina duela urte bete eh pentsatzen hasien, eh? Norbait izaten direlako edo bai, normalean, eh, normalean bai, es bizka artea usteko jaien eta bai, eta ikartzearen eh artean, eh? fresko egoteko, eh, ikartzen garenean. Eta jaien eh, bueno, jai ereduarekin batera, badago ba garrantzizko elementu asko daude eta eta beste bat izango beteko kokalekua edo edo non zaudeten hori gogoan izatea eta esan dugu hasira bateme bai asuan kokatuta dagoela astika herria eta sua Bilbo iritik edo Bilbo metropolian di horretatik oso oso hurbil dagoen toki bat da eta aldi berean izan dezakegu oso urrun dagoela eraiki nahi duen mundu horretan edo mm -hmm. edo sortze bidean dagoen berresistentzia ere du horrekin, ez? Beraz, nola nola erabili zuen kokaleku estrategiko hori zuen zuen moldera eramateko eta pikate ze, ze garrantzi daukan horre, ez? Bai fizikoki, bai simbolikoki hiriaren alboan egotea, baina nola, nolabait hiriari arrez egotea beste eredu baten ari analizarete lakon? E, e, bai, astikarrian azkenean eko kapena kasko aldintzatu du jai eredua, eta bueno bestaien bat gauza ez. hasiera batean e, jendea eri astika mapanko katzea zaiagiten zitzaion ez. Eta azkenean e, astikarriak alegin bat egin behar izan zuen jendea buse, lekura ez, edo espazera horbiltzeko. E, lehenengo jaietan adibidez ban iniziatiba jarri zen martxan, deustu da daztika bitartean, gora eta bera ibiltzen zen furgoneta bat jarri genuen, ez? Ezkenean jendea jaietara modu erraz edo praktiko batean ekartzeko. Eta esan duzu moduan argiragoz gaudela ez hirier digunean, ez herri esagun batean e, kokatu da. Osoa, ezaten den moduan apur bat gaude, komo entierra de nadie. Eta bueno, horreke azkenean puse, baldintzatu, du. baldintzatu du asko jai eredua, proiektua, Baina bueno, izan deskagogo ere eh avantaja handiak tituela, ez? Hor egotea, ez? Horrek agibidez be bai irian aurrera eramaten direne ekintzetan aktiboki parte hartzeko baimena edo laguntza beseman dugu, ez? Egotea be hor ze oso urrun es esbarroan, ez? Piskat probetzu batera diozu. Bai, bai, bai bialdetatik, es. es? es? Printzipiose kaltegarria izan ziteke n zerbaiti bazelan eman buelta be bai, ez? Zeru... Oro saiatu es... zarete beink. E, horrekin batera, esan dugu, astikarria badela erresistenzia proiektu bat, e, rean, ez aipatzen ari garenagatik agatik, bueno, bai badauka eredu bat, bertan dago. Eta zuena aparte, eraikitzen ari den eraikitzen ari den zerbait da, orduen e, jaiei buruz ari garen ez eta bueno, jaiek badutelako indarrandia zuen proiektu horren baitan, e, bueno, zein da biskate jaien garrantzia ez, e, astikarriaren erresistenzia proiektuan. Ba, bueno, guk pentsatzen dugu, bueno, ilartean bizi behar dugula. Ez? Momentu honetan, intentzitatean abaritzen da gugun erokotasunean, e, lan fisikoa nahikoa da, eta bueno, bestalde haus narketarako eta erabakiak hartzeko momentuak dira hauek. Eta bueno, lehen esan dugun moduan, jaia gure identitatearen parte denez durari gabe kabia dauka momentu hauetan ere. Eta, bueno, zaten den moduan, mm, zuaren inguruan dantzatzen duen arria, ezaino izilko, ez? Uh -huh. Orduan horretan jarraik dugu eta aposto dango dugu, ez? eta nola baiteeen gabe bir moldatzen eta bi formulatzen duan zerbait ere bada ez, e, jaiaen eredua jaia nola egin jaia nola txertatu. Hmm, bai, Gaera azkenean,z prakktikak ge hausnarketarako e, espazio ematen digu ez eta hor sortzen dugunean edo aldaketak etxerta ditugunean, dituguean, azkenean bizitzen duguna analizatzen edo gero aurreago hasez. Uh -huh, bai, esperientziatik azkenean. Bai, eta ikasten eta eta bueno, akattzeetatik beharroa da beste gauza hortzen. Eta horreta zakattzetas eta eta bilaka erasari garela ba, badaude horre zuen jaien eh, adibide konkretu horiek ez. bai pixkate hastika zaun izan zena egun astikako jaiak direna eta horre bilakaera prozesu bat egon da. hain justu eh, bueno, segurazki osnarketa etengabeko osnarketa horren fruitua den horren. pixkat nolako izan dene allaketa horiz eta zerke bultzatu zeituen zueke aldaketa hoiek egitera, eta bueno, bi formulak eta horretara. Ba, astik azaun, izan zen momentuan, oso iniziatiba potentea izan zen, kolektibo eta jentez berdinek sekulako lan agurutu zuten. Festival hori aurrera aramateko, horren atxean ikaragarria agon zen, eta horrek bebai puz, eondaka pertsona erakarri zituen astikara. Eta bueno, hori izan zen apur bat edo horrek ekarri zuen masifikazioa, izan zen, pues, jai eredua e, birpentsatzeko arrazoin agusiatako bat. Ez? Eta, bueno, anekdota modua bai, egun horietan, pertsona batek inguruko poligonoetatik donde es la fiesta loca del almacén egon zen esaten. Eta, ez? mm -hmm. bueno, pues, esaldi horrek azkenean, pues, bueno, ematen izu edo behartzen zaitu pues, jai eredu hori bir ez. Eta, bueno, azkenean orain napur bate jarraitzen dugun eredua gartukoagoa edo familiaragoa ez izan daiteke, ez Eta, esain mazigoa, es? Azken finean. Bebaia azti karria bizitza edo eh, bizi, bizi proietu bat da, jendea bizi garaan das genaren festivalak egiten zirenean edo astika son egiten zenean jendeak igual esegien hor 200 e, metrotara, norbait bizi sela edo ortu bat zegoela edo bueno, nabea nere baino haratago bebai kausak zaudela, ez. Ta orain e, jende hurbiltzen denean bebai ekintzak egiten ditugu aztikako espazio osotik, ez? Ez bakarrik e, nabea, e, osea nabearen inguruan, ez? edo barraren inguruan, senatokiaren inguruan. Ha, mugitzen gara egual, eta jendeari aukera maten digugu, espazioa osotasunean tasunean esagutxe. Bai, e, naiz eta, batzutan naiz eta gauzak ezberdin egin izan e, muga ere oso lausoa izan daiteke ez, eta uhum. eta arriskuak hor e, daude beti. Uhum. Izan ere, haipatu dugu hasi ere, eta bueno, e, oso txiki baten egiten den zerbaitan, nola baita inguratuta dagoena beste mehatxu batzuengatik ez. Orduene aipatzen ari zaren e, hildotik, eta, bueno, justu, hausnarketa hoien hildotik, bebaiz, zeintzuk dira, beraz, egun duzuen ereduaren e, gakoak, edo, saugarri aberasgarrienak ezango zenukena. E, nik ustu dut, astikarrian kokapena eta horrek dakarren onurak izan direla puntua berazgarrienak ez. Azkenean, astikarrian e, musika berrogoita sortzi hor du jarraian e, ondaiteke, Ingur molestatubarik, es. Bueno, igual etxean norbait badago lo, ba pues bai zu, ez, baina bueno, hori itxea, o sea, itxein, itxein alda eta arazorik es egon. E, azkenean esaten dugun moduan grisaren artean o hasi berdea gara, ez? eta horrek azkenean dituen puntu negatiboak eh, onura bihurtu daiteke, ez, adibidez eh, bijaietako egun bat antolatzean, ez. Gero bebai astigarriak duen azpiegitura asko laguntzen du sagai ereduan, ez. E, bueno, len aipatu moduan nabea, ez, o astikako nabe industriala, sukaldi oso handia dauka, esenatokia, barra eta gero bueno, beste pues, pertsonak dagoen espazioa, ez. Es eta, bueno, eta kanpoaldean zelaia edo zua egiteko dagoen eh, posibilitatea, pues arma moten dio hasiena jaialdiari, ez Ta bueno, gero be bai elementu material hori aparte, bendearen eh predisposizioa ere betizan da puntu oso klagea eh, jaien sorkuntzan. Ta bueno, hemen bizi izan diren pertsona zaratago eh, inguruko jendearen parte hartzea, etorriren musika talde, dantxari, bertsolari, pues bueno, naitaeskoak izan dira azkenean eh hauen eh, zorkuntzan, sorkuntzan, eh, edo likatzean. Bai, e, nola baita bai ematen du osagai asko e, bat egin behar dutela edo, edo puslaren piezek e, ondunkan jatu behar dutela, ez? Horrelako zerroa eta horre eramateko bai nahietan eta bai aukeretan, bai azpiegituran, nahi patu dut horre bai sortu eitekeen zalantza edo kezkada e, txiki baten gertatzen dena, nola edo posible ote den eska handiago baten ematea. aiipatuituzun aukera guzti horen en kajagatik baita, bueno, ba, nola baite bizi dugun mundu eta mm -hmm. eta arrisku tamdatso guztiengatik ez. E, bueno, ikikustut lehen esan dudan moduan e, inguruak asko baldintzatzen du kasu honetan e, ja ereduak, eta nikusten dut saia izango litzatekeela eredua horrela tailkoa lartu eta aplikatzea, ez, gauzo e, hiri hiri batean, eh? Azkenean nikusten dut eh hori, osea, xehandu moduan pues kokapenak e, azkenean ematen digulako onura handiak, es iguale gauza konkretu batzu pues eh zakita adibidez eh autogestioan oinar egiten oina diren Coisline produktuak kontsumitzea. Pues bueno, hori igual ileku aldatu alduzu beste jaieredu baten barruan baina osotasunean jaieredu oso, e, jaier oso hartzea eta eta mugitzea saia litzateke eta bueno e, naiz eta eredua bere hortan ez, esportatza oso saia den igual klabe batzuk badaude hartu daitezkenak eta eta beste modu baten e, aplikatu ta hori behar bada da autogestioaren oinarri potente hori bai Bai, hori adibez autogestioaren kontua. Ba, adibidez, Astikan eh musika talde edo psz, ez artista txikiak eh ditugu, Béan, txikiak, txikiak ez da hitza, eh, askenean igual gertukoak edo lagunak, naiz eta esain ezagunak eh izan, eskenean eh, apostu egiten ditugu, gustu egiten dugu, eh, pues, modo, oza, molde horretako eh artistengatik, eh? E, do, bueno, lehen bueno, lenesanduan moduan ne, autogestionan oinarritzen diren koisleen produktuak ere hurbiltzen e, edo eskaintzen saiatzen e, gara gure jaietan eta bueno, be gero eh expropiazio e, praktikatzen dugu birsiklatzea, eta birziklatzea ez da eh bueno, pues kontainer koloretako containerretan gausak botatzea Besique ta askenean e, gausei bigarren erabilera, benetasko bigarren erabilera bat ematea, es. Mm. Osa, adibidez orain sorainen e, dagoen iniziatiba bat, pues, plastikozko plastikoezko botiletan plastiko txikiak sartu, e, gero horrekin e, pues, ladrilloak egiteko, es. Adibidez, eh modu artean esan e, da. Azken finean, elkarra banan du daitekean, burkos guztia, lentsi, bueno, pues. eta bueno... Klikeitea, eta txiporretan jartzea, eta bueno, piskate sormenaren bitartez, bebai, Bye. ziurraski olako ideiazko eukiko dituzu. Eta hori lotzen da, bueno, autogestioa oinarri bat da, eta aipatzen ari zara birsiklapena, bueno, despropiazioa, e, bertoko ekoizlekin lan egita eta bueno, horreke bebai sustatu ezak edo sortu ezak edo, kontsumo ere bat, edo zelane kontsumitu ez, eta horren inguruan ere, bueno, hausnarketatxoak egin ni zan dituzu eta zein da zuen kontsumoaredoaren ideia, mm. ez? E, bueno, ba, bai, justo alkolaren hausnarketa e, hori, ez, gainera nahiko berria da, duela ia bat, gutxi gora bera, zerbezaren inguruan, e, aposto da bindugu, ekoizle lokalen edo gortuko ekoizlen e, e, zerbezak saltxera, bai, itxas lapurra eta bai, harrigorriakako zerbezak, eta, bueno, azkenean apur bat, saia pues, izaten da, pues, jendea oituta lagoelako, e, pues, bueno, supermarkatu eta beste zerbeza motak edatera, eta azkenean hori denean ba, e, aukera bakarra, suena adaptazio prozesu bat egon behar da, baina, bueno, esan beharra dago, azkenengo jaietan, hendean e, pues, bueno, nahi ondo hartu dela e, pues, proposamen hori, eta nahiko ondo doala, ez Suena, eus narketa egon da gehiago lotuta, e, bertako ari, e, bueno, buru jabetza horri edo bintzate kilometro zero, eta kontuei, piskate kontsumitzen den... Alkol ari buruz, baino, baino gehiago ez, mm -hmm. Ar, pixkat, bueno, igual beste batzuk besela egin izan duzu edo egiten duzue. Bueno, eta pixkat e, jaiere behi buruz arituara, zuen proiektuan kokatz, duten tokiari buruz, eta bukatzen joateko, badaukagu bagian e, komentatzeak gaur egon segoera bizi duzuen, estelako astu behar, ba, errasistentzia proiektu bat beti dagola kolokan ez, nola baita e, erresistentzia den enean. Eta masazpi urte dara bertan, baina mehatxua edo mamu bat beti izan duzue gainean, espekulazioa, eta, bueno, labartain zele enpresa zehazki zuen kasuan, eberaz, e, bueno, horrein, e, albiste batzuk e, berriak baditu zuen, ez da, horrein ez zinda goera. Bai. Esan daiteke, momentu honetan, labarreta inezel enpresak, e, astikak ba, txeak e, zuntzitzeko baimena daukala, erandioko PNV-ek e, lusatuta ez. E, dozein momentutan etor daitezke, eta etxeak, eta bueno, astik erraian dagoen guztia e, zuntzitu eta bota, E, gu barro da gainera ez, ez daukatelako tesalojoa gindurik. Biek aztikanen jenderik ez dela bizi esaten jarraitzen dute, naiz eta ez obra jakin E, astikarian hemia bizi garela, es. Oinerak kultsura da. Beste kasuetan e, garritatuen moduan egutun sertifikatuak, zaudalak bialtzen dizkigen gutun sertifikatuak heltzen e, dira, es. E, Aztikara. Baina bueno, haiek esaten dute, horrez dela inor bizi, es. Orduan bueno, guk e, astikarrian bizi garela aldarrikatzen jarraituko dugu eta bueno, ta defendatzen. Orduan bueno, adi hemendik aurrera egon daitezke mobilizazioetara. Xare sozialetan aktiboki gaude, saltasunez askotan, esa herresa eh? horre bai izango erronka erronkandia xare sozialekin, baina bueno, danan dira indugo eta Adiago. Na. Beraz, e, zuen berri izango dugu etorkizun urbilean, seguraski, bai. eta zuen, zuen asmoaz e, rasistitzen jarraitza izango da, eta, eta proiektuarekin aurrera egitea ez da. Ba, eskerrik asko, adia, eta urren gara arte. Bi, esker. Iyarko haigustiak, ez szalutu, nahi futu Iyarko Gor, astikarria, baiet elkarrekin udaburu asko ospatuko ditugula. Jaian jarraitzen dugu, Jai herrikoien helburu eta zergatiez nartzen. Jai ereduak autokritika behar duela mai gaineratu dute lenago mailik eta jonek. Naiz eta eredu herrikoak oso proposamena usartak egin dituzten azken hamarkadetan. Jai eredu kapitalistarekin konparatuta noski. Orain dela urte batzuk, deustuko zirikatzen kolektiboak, jai ereduaren inguruko hausnarketa partekatua garatu eta fanzine baten bitartez kaleratu zuten. Garai hartan, bilbo hiriako han ezabala deustuarrak elkarrizketatu zituen. Hausnarketaren arira. orain ere, anek egin dio ikerri elkarrizketa, nolabait elkarrizketa hura eguneratu nahian. Kultura, modu nabarmen batez, islatzen dute gure Herriko Jaiek, beste herri batzuetako herrien aldean bereziki identitatea indartu egiten dute Jaiak. <tum> Eta horrela, ipatu egiten da, ez ikuspuntu antropologikotik. <tum> ziren, <tum> e, azaldu daiteke gainera, Euskal Herriko Jaiek denboran nahiz espazioan zehar ba, oso ugariak dira, eta trinkotasunan handia duten haiz eta hogei mendean Euskal Herriko jaiek aldaketa garrantzitsuak izan dituzte aurrekeo oh, mendeetan ospatzen ziren jaien aldean jaie Herrikoiak izango ditugu izpide urte batzuk atzera egingo dugu deustuko sirikatzen herri komunikazioak, ba jaireen duen inguruko ausnarketagin zuen eta hori abia puntua izango dugu ikerarostegirekin haupa iker ikerketa ura egin zenutenean Eztakite dakite zerke pistu zuen, eh, ze inguruko ausmarketa eh, bueno, Sabal egiteko. Eh, bueno, igual argitu berreko lehenengo kontua da, eh, gu besgarela inongo aditua mm -hmm. gai honetan, ese sebes, bueno, pues, e, kolektiban, pues, gai desberdina tratatzen ditugu, ausnartzen dugu, es, bueno, azkenfinean farmasia ta komunikazioa sustatze. eta bueno, pues honen inguruan E, ztabaida baten beharra sentitu genuen, ez aspaldi egin zi Euskal Herri mailan jaien ingurukotonpaketa batzu, baina bueno, ikusten genuen e, gaia naiz eta hitz egiten zen horren inguruan mm -hmm. ez, lagunekin ez dadaki zer ikusten zenituuen gauzatxo batzuk eta e, ez zela benetan e, ondo hartzen ez, gaia bere bere handitasunean. eh? Eta bueno, ba hori sentituta gure harrikoskorra jartzea erabaki denu, eh? Eh, genuen, pues, bueno, alde batetik eh gure auzoan eta ondoko auzoetan, pues ja, urteak ziren aldaketa batzuk ematen ari sirela ja, eh? Gente con puroaren gainbera, gerotan amarmenagoa es bakarrik auzoetan, eh, jaian dietan bebai. Horrek dakarren diru iturriaren gutxixarekin, Horrek dakarren eragile batzuen ditantziaarekin, mm -hmm. askotan finantziaziogune gune bezala e, ikusi bai dira eta e, beba herri mugimenduaren egoera, ez Gereta jende gutxiago jaia anttoltzeko eta horretan, horretan aritzeko ez, hori alde batetik uzten genuen eta besta alde batetik, pues ja da, berrogei urteluz e, pasazire laia ga, gaurregungo jai mm -hmm. eredua jaio zenetik, ez? E, eta maiz, horren kontra esanak sufritzen ditugu, mm -hmm. ez? Osa, azkenean, begiratzen dio bizkatzoa geroari, baina ikaratuta begiratzen dugu, ez? E, iraganean funtsionatu duen, eredu horretatik ezin irteni, funtsionatu duelako, eta bueno, pues ikusten genuen, ez? Egoera horretan geundela, eta bueno, pues, e, realitate horri zo, Eh, pues, ausnarketarako galderako satxena seginen. Esku. Pues, no handik datos gaia, zepaper sozial betetzen dute, mm -hmm. betesuten, betetzen dute, eta bueno, horrelako... Pues, Kontuak. Interesgarria zen ausnarketa biatzerakoan jaien helburuen inguruan jardun zenutela, ez? Eta hori ere askotan ahstu egiten, e, dugunaren sentsazioa daukagu, ez? Edo ahstu izan dugunaren sentsazioa, ez? Funtsio soziala dutela, harremanak indartzen dituztela, ez? Parte hartzaileak direla tokian tokiko e, tokira, ba, e, moldatzen direla, ez? Eta inertziagaitik askotan ematen du jaien helburu hoiek, ba, ba egin ditugula, ez? Bai, de etxo, e, hortik hasi ginen, oza, sea, gu normalan egiten duguna da, gai bat hartu, horren inguran hausna mm. hartzen azten gara, ikuspuntu desberdinetatik eta, atiketa, e, osatzen dugu aldizkari edo, bueno, azkenan sorta bat mm. aldizkari bildu mandoana, eta gero jardun aldi batzuk antolatzen ditugu, ez gai honi e, e, eltzeko garaian kontrako egin genuen genuen, bueno, guaf, ostia, <risa> nen inguru hau ah, esga, ez dakigu asko, ez dago bez, edo bintzatzez genuen, topatu asko idatxita nen inguru, nen esan genuen, bueno, alderantze segin godu, uh hasiko -huh. gara jardun aldiekin ez da bai da joateko, eta horrekin, pues bueno, gero jarraituko du pentsatzen eta, eta lehenengo pausua izan zen, eta leketioko lagun batzuen bitartez e, jaiak historikokiko katzea ez mm -hmm. no? Dik datos jaiak, sergatik eta, bueno, eta, pues egon ginen e, tipo batekin hitz egiten, eta, bueno, interes garra izan zen hausnarketa, ez? Azkenean zuke esan duzun bezala, behar bada ia gaurregun, ahazten e, goaz inkluso, mm -hmm. edo ez dugu pentsatzen, ez dakita aztea den, baina ez, ez dugu, horren beste garrantzia ematen, da, ez? errera egiten duten mugan. Gertarako, eh, gertarako egiten dugu hori dan, eh, inertzia batetan sartuta gaude eta eta horragoaz, eh, eta bueno, pues en chiñanori pizkacho bat tokachen, eh, pues bueno, en chiñaco le ndarte tan, eh, koipse materialetas eh, dela haya, eh? que pues, naturaren sikloak ospacheko, ustarekin lotutakoak eta bar, eh, eta batez ere gertarako, gertarako eta zergatik egiten ziren, eh? Eh? herria egiteko azken finean, mm -hmm. ez gure uste ez inguruan bizi ziren pertsonak batzen ziren, igual urtean zehar gutxi ikusten zirena, zirenak edo zirennak ikusten. hor herri kontsentzia hori e, sortzen zi joan, urbilagoak sentitzen zenituuen, pues ez zure herrikeaa gainera garro jaien inguruan antolaketa minimo bat beite egon bar da, mm -hmm. Oso, eta horrek azkenean lan eskatzen duez, pues, lana komunean egite igual egiten ez duzu pertsona batzuekin besteekin eta... bueno, pues Hortik eh, azten direla eta, bueno, ya gero dibidezin jauteria kritika sozialarekin lotuta bueno, es? Osa, herriaren eh, tresna bat pues herria herria bera gorpusteko, egiteko, eta bat eta hortik abiatuta, pues bueno eh, ikusten goaz historian zehar nola eh, Elisa Lenengo eta gero kapitalismoak es? Pues bueno, nola euren mesede eta beharretara moldatzen doazen eh, uh -huh. jaia hoek. Baina, egia da Herriak berak badakiela ez dut esaten herria kontzienteki ez? pertsonabarra mm -hmm. de la sendela ni naiz herria eta kontzientan Ez, baina bueno herriak badaki ez? ba badauka e, festen eta giro giroren indarraren e, kontzientzia eta beti birjabetzeko joera hori mm. bebai agertzen doa agertzen doa etengabe ez? tau izan zen pizkatxo bat habia puntua. Habia puntua elburuak, ez, Jaiak eh nondik datozen eta gero eh, ze, ze abiapuntu duten, es? edo zer eraldatu dezaketen. Baina baita ere eh, bueno, eh artikulu sorta hortan eh, bestelako kritika batzuk ere egin zen dituzten jai ereduarien inguruan, ze ildotan eh landu zenuten. Bueno, esan eh, dudan bezala, imatikus puntutik, egiten dugu, eta, bueno, posazkenean ez izateko horrelako liburu bat, pues, bueno, talka banatzen dugu, ez? Eta, bueno, esan duzun bezala, lehenengo zein elbururekin, ez? Egiten ditugu jaiak. Gero beste batetan bebaino, orentzako egiten ditugun jaiak, ez? askotan ematen, oza, sentsazioa daukat, bueno, hori bebain posazatzen dugu zogun eta oso, airia eta bar, eh? baina, baina, bueno, nire osoan justo, askotan zentsazioa da kampo, kohendearentzako egiten direla, osea, jendea erakartzeko ez es zure herriarentzako. Bueno, es, norentzako asko enfiñean, es. E, gero, bestalde batetik asko gustatzen zaigu esatea gure jaiak herrikoiak direla, parekideak, euskaldunak, gero, hartzaia, hartzaia, eta hori guztia, es. Hori benetan orrela da, es, esatea oso arrasada, es, baina benetan gero praktikan hori horrela da. Jai guzti hauek egiteko nondik ateratzen ditugu bitartekoak? hori bueno, pues beste bat da, es ¿eh? el buru bilakatu daitekena bebai azkenean, eh, taleko askotan eh, esan genesake bilakatu dela, eh el buru hori eh, horretara koinstituzioekin harremana bebai bitarteko batzu ditu, ustekarrak mm -hmm. eta bueno, ta gero bebai pues beti jaien inguruan ibili den, bueno, musika sentratu ginen igual, baina musika baino igual, expresio artistiko, mm -hmm. en ser agustiori, horren inguruan bebai eitzen genuen bat eta eta sexugeneros apalconcha mm -hmm. o sea, ese bai no la pues es que me han isla dabat y isla dabat pues os regustia que me ver daukabe bai e, jai, jaietan eta jai herrikoiak herriaren isla da herrian herri mm -hmm. eragiteko dira. Bueno, Caldera Potolada, eh. Bai, bai, bai, bai, bada, bada, bada. E, bueno, gure ustez eh, biak dudarikabe. Uh -huh. San Marcos Siren, es, o sea, eh comenta dugun hasierako momentu hori es, franquismo, franquismo ondoren, Jaime Rico ya, Sustancena Sirenian, Azkatzeko tresna bat izan ziren benetan. Mm -hmm. es? Eta gainera, ulertzen dugu eh, bi, bi, era, bi era nagusitan. Ez bakarrik bi, baina, bueno, bi, bi ikusten ditugu. Es? Momentuko izlada zirena. Ose, alde batetik emozional, eh, que oñarrizko emozio. No Azkenan, amarka, franquismo, franquismo, amarka tig gatos, dana oso kontrolatuta, mm -hmm. tentxioan dia, bueno, pues, badira momentu bat, no, Nemo ose gustio hiergeatera daitezken eta, eta beste ta alde batetik kultura mailan, eh, euskararen eta euskal kulturaren supertxarekin batera, pues bueno, jaiak asko laguntzen dute horretan, bai, Orduan, laguntzen dute eh, herriaren isla dira, ez, bueno, ulertzen dugu hor ematen dela erlasio, erlasio oso interesgarri bat. Es gaur egunere eh askenean eh jendarte honen isla, isla, dira eta herri honen isla dira eh Isla de Irajaya, que es Eh, serrati, pues, ikustarazten delako sergertatzen den herrietan serrez mm. serrez bueno, bebai eh, horrekin ikusten da eh, urteosoko borroka incluso ikusarazteko bebai mm -hmm. balio dituzte jaia, jendea bebai, eh, kompartzen edo cuadrille, edo dena dela con bitartes mm -hmm. pues bueno, herri mugimendo etara eta bebai, pues, eh, hor loturak egiteko gauzak esagutzeko eh, orduan, bueno, gure ustez eh, erlazio dilatzen La, dialektikoan dauden andau denbi bi errealitate beraren eh via mm. e, pendira bai mm -hmm. izlada, eta da eta eragin ez mm -hmm. jo corretan jo corretan mm -hmm. beti eta aldatu du daitezke jaiak herri aldatu gabe edo alderantziz Bueno, hau naiko lotzen dut aurreko galderarekin mm -hmm. ez? O sea, azkenean herrialdatuz jaiak aldatzen dira jaiak herriak aldatu dezakez bueno, pues azkenean hor erlasio batean dagoen dagoen zera bat da herrialdatu bai. e, gabe edo aldatuz. bueno, gure uste solo korrean hori borondate eta botere kontu bat da mm -hmm. ez? O sea, e, gaur ezagutzen dugun eredua, esan dugun bezala eurro eta margarren amarkadaren buka eran mm hori -hmm. azken finean, momentu Horretako egoera soziopolitikoren ondorio bat da. Eez mm -hmm. herri mugimenduak kriston indarra dauka, ateratzen gara aipatu dugun egoera oso boritzx horretatik tanda mm -hmm. jendartean esttanda sozial bat dago, herri mugimenduak indarra handia, ausol Elkartekindndarra okay. handia eta hori guztia jaiet, Hori da Eta hori guztia jaietan islatzen da baina mm -hmm. jaiak jaiaakbera be bai badira mm -hmm. horretan, Ez, dinamika guzti indartzeko, elikatzeko eta, eta tres na bat. Maii Orduan e, sortu eragin joretan jon horretan beti, beti biltzen gara ez. Gaur egun orduan e, ja erridatu jaia galdatu. Bueno, Ur uste zorria litzateke pentsatzen e, zein da gaur eguneko herria Mm -hmm. ez lehen geneukan herri bat, gaur gaurregun ez daukagu herri berdina zein da gaur eguneko herria iruro eta, eta marreko amar, amarkadako jaiak eta <risa> ogeita bat garremendeko jaiak nola izango diren ere hori da, es? <risa> eta, eta lehen haipatu duzuna bebai zer bilatzen du jai mm horiekin, -hmm. ez? zainertzea batetik gatos mm -hmm. bueno, balio izan duen ere bat izan da bueno, balio eta gainera horrela sortu zelako baina, bueno, gaurregun zer, ez? Aipatu dugun bezala, e, ah. bueno, hausnarketa honetan gai asko e, landu zenituztenez, e, autogestio eta rimedu indendua, instituzioak, isti, finanziazioa, eta e, beste gai potolo bat, eta askotan izkin egin diogunari ere eldu zeniotenez, e, drogak eta alkolaren kontsumoa jaietan. E, kritika egin zenioten edo horrien inguruan berba egin, ez tala gutxi ez. E, ze harreman bat sortu da jaiak alkolaren, kontsumo drogaren kontsumarekin, ez? E, alternatibarik proposatzen zenuten, eh ona e, bueno, maiganean jarri jartzea jaia nahikoa. Mm -hmm. Nahikoa iruzten zaite mm -hmm. ere, eh? O ere begiakitzi egiten ditugu ditugu horrekin. Bai bai era bat eta bueno, gure helburua eh senmakiosoarekin zen igual, ese alternativa se ha aplazara, xa mm -hmm. bai sequeta ausnarke eta, mm -hmm. e, bai, pues bueno, esa andamesala esgaraditua, eta eta bueno, pues jaien antolakuntsan ibiligara, geiago duguchiago, mm -hmm. baina bueno, esgaraditua konetan, es. Baina bueno, bai ikusten genituan, pues dituzun mesala hor, puntu batxu seudela, hoyen inguruan itxegin bar dela, e, egin ostrukarena, es. Eta esinezkoa da Gaur egun jaietas hitz egitea drogak eh aipatu gabe. Mm -hmm. Es ingescoa da, bai. Orduan, egin bueno, genuen lehenengo gauza izan zen zer, zer dira drogak? Ze honekin be bai, askotan... Bueno, bai, trampa, droga, alkola haipatut, al al al baina alkola droga bat da. Hori da, hori da, hori da. Ez askotan ez Hori bai, alkola egiten dugu, ez droga izango espalitz, baina hori da. Hori da, hori da. Hor duan, pues, bueno, azken fina, gorputxetik kampo dauden sustantxak dira eta kontxentxearen egoera moldatzeko e, baliatzen dituztegunak. Ez gara, ziko demonizazioekin, ez erabilera pertsonalekin, eta barrez, ozera, interesatzen zitzaiguna zen kontestu e, e, horretan, jaialen testu inguru horretan, mm -hmm. drogan erabilera. Ez, eta nola laien dartean erabilera hori e, aldatzen joan den. Ez? Osa, drogak beti ere izan dira. Mm -hmm. Osa, egon dira, kultura guztiek dituzte, hor dauden elementu bat, dira. O sea, ez dira txarrake da honak, gure erabilera dira txarrake da honak, es? Eta, bueno, drogak erabilizan dira harremanak egiteko, e, e, pilatutako pilatutako nekea lausotxeko, ebaditzeko, bueno, pues, e, es? Eta harremanak errasteko, lehen aipatu duzuna, es? Alkola, uh -huh. bueno, lubi, lubricante sozial, bezala, erabilidu guaskotan, es? E, egun, E, ikusten dugu kontsumo hori guzti e, sistematizatu dela. Eta gaur egun heldu garela puntu batera non kontsumoa den altuena bueno, guztian neurtzea Eusska hoge, eh? baina bueno, bilatzen ibili gineenetik, kontsumo alttueneean puntuan e, gaudera. Bai. E, Zerka elbide txendue gobera hori, hau bueno, pues, gure ustez, eh, jendarteren izla isla, beste izlada bat da, eta jendartean pues, logika batzuk daude, logika kapitalista batzuk, abiadura, ustiapen bat azatia, mugikortasuna, kontsumone hurrigabeak, bueno, pues, zirkulo guzti horren barruan sartzen den gauza bat dela, ez, eta ipatu duzun bezala, horbe bai, alkohola sartu behar dugu, mm -hmm. mai, zergatik? E, Kapitalismo haue bai, drogekin lortzen duena, esmaia, negozio bat izateaz gain be bai, eragina dauka, e, eragina dauka jendartean, eta heldu da momentu bat, non esan dudan bezala, egunerokotasuraren parte bat diren. Mai. Hortu baina momentu horretaina gehiago hartzen dute efektu zera antea lasai garriaren zera, ez bonosun lasai egon, ez lan egin bizkatzobar gero atera eta os, porro baterre, edo zurito batzuk hartu, hartu edo, edo dena delako, ez? Baina horre guztiak guri bebai kontra esan handia sortu dizkigu, zer gati, pues, alkola saltzen dugulako eta hure diruiturri nagusia hori delako, mm -hmm. ez? Eta azkenea, pues, bost bueno, hor horbe bailotzen genuen finsezioazen kontuarekin, ez hor guretzako uzstalk handia sortzen da. ez azkenean pues, bueno, finantzioo bat behar duzu hori hori bez ezin dugu horrekin nostrukaren egin. Baina karo zerk ematen dizu zenbatitekin ateratzen dugun alkola eta gaua jaietako ardatz bilakatzerakoan eta zenbat kalte. Uhum. eragiten dion horre guztiak eskuartean, Beintxat guzti dugun eduki barko genukeen e, eraikitxe prozesu horrera begira, ez? Pues bueno, sanduan bezala ez du alternatiba planteatzen baizik eta ulertzen dugula honen inguruan itsegin madalada. Era zintxo batean. Bai, bai, bai, bai. Era zintxo mm -hmm. Mm -hmm. E, Bueno, urte batzuk dira, hausnarketa bat erazen utenetik, e, saia da, ere, bizi dugun egoeran e, galdetzea Eh, zein puntutan dagoen orain eztabaida, ez? Eztabaida hau mairañan badago. Bai, bueno, eh, gukatera genuenetik, eh, aldizkaria, ez eh, da inbeste denbora pasatu, mm -hmm. denbora ulertuta, egin ematen mm -hmm. diren aldaketen denbora holleta, mm -hmm. nes? Maia, bueno, bai esan genezake, haipatu dugun bezala, pues, eh, berroeta piku urtetikona aldatu dela. Mm Hori -hmm. argi dago, eh, segura internacional agustiz desberriña da, kapitalismoa en hegemonías kosan diagoa da, gaila guztietan, herri mugimenduaren egoera eta eragiteko gaitasuna askoz txikiagoa da. Mai? Aldatu da, mm -hmm. aldatu da. Hau e, taldean, ez daukagu jaitxegin, nasekar gau mm -hmm. egin genuen eta ez dugu egiten horrelako jarraipen sistematiko bat, es, lan txenditugun gaiei. Baina, bueno, nik esango nuke aldeka eta handirik ez dela eman. Mai? egun, bueno, pues badakago egoera oso beresibat, bat, arena, bai. Baina eh, nik dakida la eh, ez da egon egoera berezia hau aprovechatus, mm -hmm. es eh pues es un arketa oni elcheko el boronda teori. ¿vale? Bai. Oron eh, segia da eta oso eskertzekoa eta oso postekoa da eh gugu aur hemen egotea, honen honen berbagiten. berbagiten, ¿es? Azkenean, pues iniciativa jende mm -hmm. bat, Eh, horren orren orren atzean dagoela, eh? eta batez ere ba, mi esker borondate borondate horri. Bueno, pandemia era no jai harrikoiek pandemia aurrekoen joerari jarraituko ote diote. Ba, gausa vera, <risa> sinduaren <risa> <aquí>, diseña ni itxegin, baina eh... Galdera hor, hori erantsuteko ebal onkurritzen saidana da edo guratzen saidana da beste galdera batzuk egitea. eh? jendartean jaien oinarrian dauden desirak beharrak, kaisia ulertzeko era, hori dan aldatu da. Hori aldatu baldin madaseo ser aldatu beharko litzateke, ez? Jaiaren oinarria den herri mugimenduaren indartzearen beharraren inguruan hausnartu dugu, eh? askotan, bueno, gure ustez beintzat E, jaiak jendartearen Gendartearen isla diren momentutik jendartean herri mugimenduarekin indarra esbaldin badauka, mm hori -hmm. bebai jaietan islatzen da, ezta. Orduan herri mugimenduaren egoera sausnartu dugu, ez? Gure ustez hortik igual abiaturto Marco Ginatek mm -hmm. gehiago, ez? Eh, skuta eziñaren gainbera galgatzeko biderik topatzen saiatu gara, ez? Bueno, Eragile erabili dute pandemia guztia, oez, geldialdi guztia, mm -hmm. onenin guruan, pizkatso bat, ausnartzeko mm -hmm. eta birkokatzeko eta, bueno, pues, galdera hoiek erantzuten goazen einean, pues, nik uste dut erantzungo dugula benetan ez pandemia ostean zer. Ta posible da beste jaiere du bat sortzea? Hombre, posible, no es que bai, eh, txez. <risa> o sea, esagutzen eh, jaiak aldatzen joan dira. <risa> e, tenga bet, asen bat eta atxerago begira, orduan eta gauza desberdinago acto patuko ditugu, bai. Betiko muneko elementuak egongo dira, eh, <risa> <risa> denai aipatu ditugun nerriakitea, erlasioak eta... Baina, bueno, es, hori eh, nola Bueno, galderan, irustes litzateke biarber tan posiblea da. Ori ya, bueno... Nigustutor ja boeltatu beharko ginatekela jendartaren egoerara eta lehen aipatu dugun bo, borondate eta botere horretara. Eez nork dauka gaur egun boterea hori egiteko ez horrelako bubitsa da mm -hmm. handi bate mateko, eh, norbait existitzen baldin bada eh, borondatea dauka hori egiteko baala ez, Bai. E, orduan, eredua errealitatera moldatu behar dugu es? Pues, Adibidez logika, kapitalistei, gutxenez batxuei ateak zabalduz Edo jai eredua egokitu behar dugu errealitatea heraldatxeko mm -hmm. bai. Bueno, egia da, bebai, segun eta nola ulertzen dugun hori dana pues, Erantzunak alde batetik edo beste batetik joan daitezkela es? Osea, gure ustez... E... Konforego egoeratik sonaldetatik atera bargara Zortik inoiz ez da, ezer berria Ezer interesgarria agertzen, es? eta ulertzen baldin baditu gainera es, ja, Jaia kontrabotere bat bezala, es, kritika sozialenak olena ipatu dugu mm Horren -hmm. bueno, pues, guztiaren inguruan asko begiratu beharko barko genukez eta agertu, agertu zuen direnen bat galdera erantzunez eta zintxotasunez erantzunez joan barko gineatek. Bueno, enten luze batetik gatoz, ez batek e, ikusi behar, ez, e, zer etorriko den. Baina, bueno, hortze dago nahi e, e, zarean, irakur gai, norbaitek ere ba, irakurri nahi badu ez, iriketzen egin zuen e, lan hau ez, e, orain irakurri ere gauza asko balio dutelako. Bai, bai, bai, egia san, pues ber, berrera kurtsen kur egon nahi segun hauetan Eta, bueno, beti besala gauza kaldatuko genituzkestak izan eh? Baina, bueno, bai, uste gutxien esor, pues, bueno, galdera batxu daudela, ikuspegi batzu kontutan hartzeko bezalakoak ez Apatzez ere, pentsatzeko eta mm huetatxo -hmm. batzuk kemateko bentsat, uste dut baliagarriak izan daitezke Galdera kitxiditu gaierean, bueno, erantzun behar, ez? Hoi da Ikarar uste asko Zuei Zuei oh ca a 12 pasado de ateraza y tescorrica de pato are colora dure la usaste are belzacrica española y castellane 15 y 3 #moderno acto cainasachal e de be correality show yo al norte tazo de mendi Pego, goya, pego, obsesia operar. Ashka, I'm just the god to run. I'm getting that round. Cantar, que di. Ementa, esto es poesía. Arruinar, cantar. Buena Jaiaren, el sono, el sono, arube dira iaztu. Bueno, bueno, Meloyakian eta Ikerrek berriak iraki dituela dirudi. Tradizioiaz eta jaien eta komunitatearen arteko harremanen birmoldatzea zere aritu dira gaurko txortsortegian. Naikoa dugu gaurkoz, lagunekin itxegiteko, galde gai berrietaz hausnartzeko eta etxeko garagardo batekin ospatzeko. Bukatzen joateko, gaur jarri ditugun bandak aipatu naiko genituzke ordenan Gozategi, Perlata, Anarita Peti, split 77 eta Saskel! <totipasen> Datorren astean gehiago eta lagun gehiagorekin. Miren, Ebelin, Itzazo, Giselle, Maria eta Tamara besteren artean. Gehiagorik ez nire partetik, agur bero bat, izan ongi eta kaleetan ikusiko gara. Irola irratian zaude eta hauze izan da, zera.